Ni són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Tinc una amiga, la Susana, que en el seu Messengeri té una frase: "El meu estat és de tranquil·lament nerviosa". Però, realment què és la tranquil·litat? Hi ha gent que ho considera tenir els diners ben guardats, sense que ningú els els pugui prendre. D'altres que antenen com l'evasió del cap de setmana en un prat verd, veient com van caigint les fulles lentament dels arbres, i d'altres que simplement ho redueixen a veure-ho tot de la millor manera una bona opció per no pensar en res de dolent. I és que de coses bones el món és ple, i si mirem al nostre voltant de ben segur que en trobarem que avalaran la nostra tesi, com si d'un projecte doctoral es tractés. No hi ha cap millor manera que afrontar les coses des del seu cantó positiu. Una actitud que, sumada a la Serenor, la companyia dels teus i el saber que tot anirà bé, és el còctel perfecte per aconseguir justament això, la tranquil·litat. I pots estar tranquil perquè tot anirà bé. Avui és dimecres 14 de novembre del 2007, que per cert, demà al almoçant. Això és Ràdio Metropol, i qui us parla, Albert Segura. Aquesta és una setmana gloriosa per la gent de Montcada, i és que per fi, d'una vegada per totes, els nostres estimats benvolguts i tan vegades recordats en aquest programa Amics de Correus, ens obren la nova oficina del carrer Montiu. Demà està prevista la visita d'obres amb el director territorial Manuel Rey i l'alcalde César Arrizabalaga, i divendres obren les portes l'alcalde Riza Balaga afirma que ja era hora que s'obrís la nova oficina. No, no, per fi, ja Correus és una, una guerra, ja ho sabeu tres. i ja per fi al final l última paraula que va donar el director general de Correus de, de, la, de la zona, va dir que la data d'inauguració ja és un fet, demà sembla que donarem una ullada a primera hora al director general i demà passat per a inauguració oficial, que per mi serà una mica molt laïc like perquè és un tema molt esperat per pel Montcateixac. I després viene la segona, la segona és la plantilla. I dels treballadors també s'ha pronunciat el delegat de Correus del sindicat UGT Antonio Jurado la nostra comarca que afirma que està de que des de Madrid hi hagi tanta passivitat. Des UGT no nos conformamos solamente con la oficina. Queremos que inmediatamente haya el compromiso de hacer un estudio de plantilla para determinar de una vez por todas la plantilla necesaria puesto que en el anterior local no se podía hacer en este que se haga. Y la remodelación de la oficina donde ahora están trabajando que se queda para la atención al cliente. Canviem de qüestió, però mantenim els ànims igual d'encesos i parlem d'Aslan, perquè el grup de Medi Ambient de Moncada ha presentat un seguit d'al·legacions a que l'empresa comenci a cremar llots per fer ciment. El seu portaveu, Manel Borrell, afirma que la seva activitat augmenta la contaminació atmosfèrica i apunta que la solució és que la indústria plegui. La crema de residus significaria un afegit a una contaminació diària que ja pateix la població a nivell de pols, partícules, metalls i d'oxides. El cremar, a més a més, això significaria un augment de contaminació tant en partícules com en matatge en dioxines. I abans d'abordar el tema de la setmana, us destacarem que el Premi del Besar del mes d'octubre s'ha declarat desert perquè, tot i que es van presentar 114 microrrelats CAP ha estat considerat de suficient qualitat. I dit això, endavant sintonia. i amb la sintonia que sempre la caracteritza rebem a la Norma Vidal, molt bona tarda Hola Albert, què tal? Amb el tema de la setmana, que aquesta setmana ja no sé què pot ser perquè hem tractat el tema de Correus, hem tractat el tema de l'Aslan no sé de què ens parlaràs Xucu, xucu, xucu, xucu, xucu xu. Val, un tren, val, val, un tren no sé si... <ríe> a veure, què, què ens vols explicar dels trens, va? Anem a parlar d'un home del que aquesta setmana i en els darrers mesos no se n'ha parlat gaire Vols dir el rei? A partir de les seves paraules... ¿Por qué no te callas? No, vull dia, el senyor Morlán. Ah, Víctor Morlan, secretari d'Estat d'Infraestructures i Planificació. Correcte, correcte. Doncs parlem de Víctor Morlan perquè aquesta setmana ha estat a la nostra comarca, en concret va venir a Sabadell per parlar, com no, d'infraestructures. De què havia de parlar? Del Barça-Madrid que té lloc d'aquí un mes? No, d'infraestructures. Sí, bé, va venir a parlar doncs, dels temes generals que afecten la mobilitat dels catalans i temes que tots sabem, com per exemple l'arribada de la B Barcelona o la millora de la xarxa de Rodalies. Són temes que no repetirem perquè ja donem part descomptat que els nostres oients doncs, els han sentit. Sí, bàsicament, recordeu arriba un tren, es fot un forat, segueixen fent, es fot un altre forat, decideixen que no hi ha tren i cau una estació a terra i la Magdalena Álvarez, que se'n va de i suposo que vindrà a Catalunya a prendre crema catalana i poca cosa més, perquè ja en diràs què fot. Jo no qüestionaré què és el que va fer la Magdalena Álvarez, eh, ni fer cap comentari al respecte. L'únic que puc dir és que Víctor Morland també va parlar d'altres temes que ens toquen molt més de prop, com per exemple el quart cinturó, que segons va dir, doncs, és necessari i indispensable per poder millorar la mobilitat de Catalunya. Llavors va explicar que, tot i que hi ha hagut moltes crítiques, doncs aquest és un projecte que es tira endavant i que ja s'han licitat tres parts d'aquest projecte i només queda la quarta fase. Alguns responsables de de grups polítics aquí en Catalunya que no estan d'acord amb el 4º i que querien buscar una fórmula de mobilitat millor. Però a vegades les fórmules de mobilitat mellores són les que nunca lleguen. I hem preferido que aquello donde existe Menos discusión y donde parece que hay menos resistencia que salga adelante, hemos adjudicado a las obras de tres tramos. Nos queda allí el cuarto, pero ese es un acuerdo que tenemos con la Generalitat para ver de qué manera resolvemos ese problema. Per altra banda, també va parlar de Sant Cugat i de la possibilitat que aquest municipi doncs, tingués una estació de l'AVE. Que al final em sembla que torrut tururut, tururut, perquè va dir que doncs, l'AVE era un instrument per arribar d'un lloc a un altre d'una manera ràpida i que el que no podia ser és que hi haguessin moltes parades pel mig. Així que va tancar la porta definitivament a aquesta possibilitat. Pobre Lluís Recoder, que tan ha lluitat per poder tenir l'estació de l'AVE, em sembla que ara Déu estar bastant content. A veure si podem parlar-hi al llarg d'aquesta setmana, perquè pobra home, deu estar content. Si sí, Déu està content. El que passa és que nosaltres no vam poder veure en aquesta conferència que va fer Víctor Morland en la que i que vam poder veure altres alcaldes com el propi César Arrizabalaga. Suposo que destaques la presència del César Arrizabalaga en aquesta conferència per algun motiu. Doncs sí, perquè hem d'explicar una ei, altra ei, cosa. Ei, Què passa? Va, que d'explicar moltes coses jo, I sempre quito pel final i no tinc temps. Què has d'explicar tu? Però si tu sempre estàs parlant de cine i no tens res a dir. El que jo he d'explicar és més important. Bueno, per això. Bueno, vale, vale, vale. Va. Com es posa, no, Albert? Sí, és una passada. Doncs escolta'm, ràpid, què ens havies de dir? Que si no Sergi es posa molt nerviós, ja l'has sentit. Només que aquest dilluns ve Nadal i Nadal no el tennista. Ni, ni la festivitat? No, no, el conseller, volem dir, perquè finalment s'ha arribat a un acord i es soterrarà la línia del de Port Bou. Molt bé, doncs la línia de Borbó en Barcelona, ah, la Sergi, sí, ja, és que no para de parlar per l'altra línia. Norma Vidal, molt bona tarda i gràcies per aquesta informació del d'última hora. <ríe> molt bé, molt bona tarda. Adéu. Adéu. Com, com es posen aquests de Vic, eh? Deu ser la boira. Anem, doncs, ara fins a la ciutat de Vic, a Osona, per contactar amb el nostre home del cinema, en Sergi Caller. Molt bona tarda, Sergi. Hola, bona tarda. Primer tot, eh, tu tens el funcionament de guionista, el xip de guionista, el tens activat, ja ha vaga, no hi ha ja vaga, què passa? Hi ja vaga, hi ja vaga, encara hi ja vaga. Intimament hi vaga Hollywood, llavors. Durant aquesta setmana i pico, sí. eh, de moment no s'ha resolt res, al contrari, tot ha empitjorat. Ja. Aquesta temporada haurem de baixar menys capítols de Perdidos perquè resulta que dos capítols menys, em lloc dels 13, que són habituals a casa.. temporada, sí. un menys, però si no, no depèn dels guionistes. No han acabat la sèrie i va, tira, va, anem. Vaya tela, no de llavors? Sí, sí. Perdidos ja es caracteritza per ser una sèrie rebuscada, només faltava això ara. Herois, herois, herois. perdó, perdó, m'he equivocat. Ah, herois, herois. Sí, sí, perdó, m'he confós. Ostres, El... vale, vale, vale. Estan... aviam què passa, estan parats. House està parada... CSI està parada, 24 està parada, tots estan parats Ja bueno, doncs és qüestió de que els, els d'aquí els de l'estat que sempre diuen que les sitcoms americanes tenen més, més potència que, que les seves i de que les sèries de fora es veuen més que les d'aquí doncs ara seria el moment que fessin un cop de puny a la taula aprofitessin i traieixin tacada no?, d'aquesta vaga Sí, home, els guionistes d aquí d'Espanya estan bastant eh, gelosos, perquè ell, aquí no hi ha un sindicat que pugui dir va, anem a la vaga, no sé què, aquí som cadascú separat, fa el que pot al mig de la indústria i, i els hi fa molt tan bé que els seus companys de l'altra banda de l'Atlàntic ens puguin dir tu doncs, prou! Bueno, mira. Sí, prou! Prou, prou, prou, com algú n'hi, no? A veure, ara tenen, ara tenen el moment de, de, doncs mira, el que et deia, donar un cop de puny a la taula en lloc d'aprofitar-se, doncs bé, bueno, també donar-se compte doncs, que si se o associar-se o fer-se d'alguna manera també ens sortiria bé. Mm -hmm, sí, perquè aquí tenim Per mi és però pitjor, però bé, bueno, sí. Molt bé, Sergi, doncs escolta, deixem aquests que deixin, que segueixin fent la vaga, que vagin fer manifestacions per Times Square, que els vaig jugar l'altre dia a l'informatiu de, de, de, de TV3. Eh, sí, sí. I abordem una miqueta quines són les estrenes que podem veure a partir de, de demà passat, de divendres, a les cartelleres del nostre cinema? A partir de, de demà passat hi ha dues plícules, diguéssim, importants, com interessants. Una és redacte, de Brian Thomas, uh -huh. redacte vol dir redactat. Jo no sé si no, algú se si li ha redactat o algú, no, és igual, és redactat. No, és igual, no? si queda en anglès queda millor, veus, aquí el problema que tenim és que no tenim guionistes, sinó que no tenim traductors, eh, has vist? Exacte. Sí, sí. És, és una pel·lícula sobre la guerra ambientada a Irak. Uh -huh i bueno, cal dir que ara endavant fa 20 anys més o menys, eh, no la va cagar fent la pel·lícula sobre Vietnam, Coraçons de ferro. Sí. I ara don't a dit, van fer o ensura aquella, aquella espina, no te ve clavada. Ja veig aquesta pel·lícula, que de moment l'han posat a caldo perquè diu que la visió que donen dels militars nord-americans de Iraq és molt molt i molt trista hi ha algú que fins tot diu oh, tu ets responsable de les futures morts que hi ha a Irak i ha, no sé què, i ell diu, bueno, bueno... Tu... Escolta'm, et volia preguntar aquesta pel·lícula és de tendència al discurs de l'administració Bush, o per l'altra banda és d'una visió molt més alternativa, és a dir, als corrents aquests que ja estan havent vent i sobretot... No jo crec que precisament és el contrari, perquè vol denunciar el, el paper que estan jugant allà els Estats Units allà d'aquella guerra. Sí. Eh, es, es basa, en, crec que parcialment en un fet real que és un assassinat de duna nena, queiana crec, sí. part d'uns marines americans. Per tant, la cosa pintava tan malament. Ja, d'unidó. Sí. I això, l'altra, la segona estrena. Michael Clayton. Michael Clayton, sí, senyor Toc, Tony Gillroy direu. Mm. Però a part d'això és eh, la pel·lícula de Josh Clooney temporada, sí, senhor, sí, sí. Moltes àrees de havia. Oh, aquesta és la que ens arribarà els Oscars, no sé si serà tant, ja ho veurem. Però, bueno, com a mínim, sí que és veritat que George Clooney fa molt temps que cuida molt les seves interpretacions, és a dir, escull papers. No molts papers, però sí que els escull amb molta cura, mm -hmm. que mai de fraude, sempre queda bé a pantalla i sempre fa el bon paperet, i, per tant, agradarà. És un tríler així, el que he vist una mica fosc, d'actitud molt d'arnijo, però molt fos, molt, molt, molt tenebrós. Veig mm -hmm. els tràilers, ja ho eh? A vegades ens enganya. Sí. I, en fi, eh, no ho sé, ja veurem de què va. El veig de Tom Will, Aiden... A més de George Clooney hi apareix Tom Wilkinson Sí, que té nom de, de cuchilla de feitar eh? Sí, sí <laughs> I Cindy Pollack en una altra època director de cinema que va fent paperets, són molts amics mm. molt bé. A part d'això tenim molts d'altres pel·lícules molt prescindibles Sí, doncs les repassarem ràpidament. El Juego de l'Amor La, La Luna en Botella ah, sí. i amb, Eduard, amb Eduardo Soto fent, fent d'actor Amb Eduardo Soto? Sí, sí. Ah, el nen. Molt bé, molt bé. Sí, sí, el Les aventures del jove Molière. Aquesta no la conec, però com el títol ja, ja parla, eh? Les aventures del jove Molière? Sí, ah, sí. Val, sí, sí, ho així. El domingo, del Garci. Ah. I, I després, per últim, no, el pitjor, l'habitat de Fermat. Aquesta dirigida per Luis Pedraíta. Ja. Luis Pedraíta, en sèrio? Sí, sí. Ell, <laughs> sí, uns amiguetts, va muntar una pel·lícula així, tota claustrofòbica, que s'ambienta tota, al mig d'una habitació Que, mica, a mica, va reduint d'espai i dins hi fica uns científics que han de resoldre la manera de sortir d'allà què ja. sembla i sí, de moment està estrenat a Sitges, sí. ja s'ha a 6 països vull dir que de moment bueno aquesta segurament la, la típica pel·lícula que agafen els Yankees i la versionen al seu sí, sí, sí, que... tipus tipu rec o vanilla sky aquí el que t'ha de són muchos milions sí, sí I és buena però allò no és una no, pel·lícula bueno, aquesta no sé si arriba a totes les pantalles eh? però bueno és que pot interessant bueno qui la busqui la trobarà o sigui que doncs molt bé, Sergi. Molt oh, bé, ser bé, a veure si la setmana que ve portes més novetats des dels Estats Units, a veure si... Sí, Sí, eh? eh, sí, això, veig cap allà i... És com l'anunci que ell no? de... Me'n puc Alemanya? És que em falten les monedes de deu cèntims i les sí. correcciono. Vinga, Déu Has de fer una, una crònica. Sí, senyor. Doncs pues, molt bé, Sergi, escolta'm. La setmana que ve ens torna a posar en contacte i a veure si ha més novetats i diguéssim que l'elenco cinematogràfico està, està més alt que aquesta setmana. Molt oh, bé. Vale? Va, no sé. bé. Vinga, Sergi que vagi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 I és moment de posar se a capa i barret perquè és l'hora de parlar del temps. I de quina manera ho farem? Doncs com cada dimecres ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic el nostre home del temps personal, en Xavier Segura. Molt bona tarda, Xavier. Bona tarda, Albert. Què? Aquests dies bastant de rasca, eh, que està fent per aquí a la comarca? Sí, sí, sí, es nota, eh? Sí, sí, joli, si digue'm-ho a això de la capa i el barret és conya, perquè és trist, perquè tinc un gorret, el gorret no sé un para i per altra banda tinc uns guants que m'agraden molt i només n'he trobat un, per tant per anar només amb un pel carrer i amb l'altra mà a l'intemperi doncs, tampoc és plan No és plan, no? no, no Passa sí. fred, cafè, una mica el ridícul Home, no? sí, sí, el ridícul ja el fem cada dia aquí o sigui que <ríe> tampoc no és plan de fer-ho pel carrer sí. Bueno, escolta'm, <ríe> quines novetes ens portes del temps d'aquesta setmana? Bé, doncs, demà dijous ja pots comprar guants perquè davallada notable a les temperatures, eh? Tu no em diguis això, perquè és que, el, el mercat de... Mira, és que sempre vaig al mercat de Certanyola i és divendres, o sigui que d'esperar un dia més si, doncs no sortís de casa. No, no, no, em quedaré a casa tot el dia, jo ho estic veient, sí, sí. Doncs la veritat és que farà fred arreu. Sí. Uh, fins i tot les nevades del Pirineu seran abundants a la cara nord. Sí. I el fred, bueno, comportarà que la, les, la neu arribi a totes les cotes del Pirineu. Uh -huh. Val. Uh, si parlem de les capçalers del riu, que són les del Pirineu Oriental i de la cara sud, sí. doncs allà no nevarà. No nevarà? Eh? No, perquè és ben, ben sec. Sí i aquest vent no, no comporta humitat, aquí a Catalunya. Bueno, me l'ha guanyat, llavors. Hauríem de tindre, doncs, una levantada o, o alguna cosa així, però eh, pertorbacions de nord tenim molta mala sort aquí a Catalunya, però no ens afecten. Mm -hmm. bueno. ja, I per això, per aquesta raó, a la resta de Catalunya farà sol. Això sí, abriguem-nos tots perquè la rasca serà d'hivern, eh, podríem dir, Bé, bueno, escolta'm, doncs, tampoc no va malament, eh? Perquè tenien en compte l'any passat, com el vam tenir, ja ho hem comentat diverses ocasions aquí en el, en el programa, però eh, tenint en compte la temperatura que hem tenir l'any passat, que era massa calorosa per ser ple hivern, i que, cosa que em va sobtar també, que no vam veure gairebé cap floc de neu caient, escolta'm, ja tocaria també que aquest estiu fes una mica del de fred aquest que ens tenia acostumats últimament, no? Exacte, sí, sí, aquest hivern tocaria, la veritat, bastant de fred. I el que vam dels plomalls, havíem vist veritat, de moment anem pel bon camí. Els plomalls de la setmana passada, és veritat que si hi ha plomalls significa que... Que farà fred de valent, fins i tot neus a cotes baixes. Molt bé. Bueno, de moment, la... de moment ja tenim neu aquesta setmana. Sí, sí. Una mica munt, però la tenim, la tenim. Sí. Molt bé. Doncs què més? Doncs divendres que aquest fred continuarà, fins i tot podrien baixar una mica més les temperatures, uh -huh. de manera que l'ambient es quedarà doncs, molt fred, la veritat. Sí. Temperatures màximes potser uns 10 graus com a màxim. I temperatures, bueno, podríem dir que podria gelar, eh, aquí a Montcala. Podria gelar, val, doncs la, va ja seria qüestió de que comencis a, a treure les, les màquines aquestes que tiren sal, eh. Sí, doncs depèn dels llocs, sí, eh. Per això, per això, per això, que ara és el típic que hi havia un truc que em van ensenyar a, a l'autoescola, sí. que és sempre tenir una caixa de cinta de caseta, aquestes cintes antigues que hi havien abans del, del disc compacte, tenia sempre una caixa de caseta al, al cotxe, sí. perquè l'endemà és el que millor va per rascar els vidres. Ah. quan queda així una mica de gebre de gebre glaçada damunt del, del parabrisa sobretot sí. doncs encendre una mica el motor i començar-li a passar a rascar amb, el, amb, el, amb la cinta de caset, amb la carcassa de la cinta, no rasques el vidre no el fas malbé sí. i així aconsegueixes rascalar el gel de, damunt del vidre doncs aquesta me l'apunto perquè la veritat tirar aigua calenta sobre el vidre és el pitjor que es pot fer perquè es gelar l'aigua una altra cosa clar, clar. mala solució, tirar més aigua damunt d'aigua glaçada malament Exacte. El problema és que podrien ser gelades negres, que són, al eh, tenir poca humitat, eh, no hi ha, no ha rossada. Eh? Yeah. I el gel, diguéssim, entre ells les plantes i les pot matar. És a dir, que si teniu plantes delicades al jardí, treieu-les, poseu-les dins de casa, eh? Mm -hmm. Sí, sí. I uh -huh. llavors eh, tindrem sol arreu, excepte alguns núvols alts i mitjans que faran pel nord i est. És. és a dir, aquí a la tarda, el divendres, podríem tenir una mica de núvols. I llavors tindrem un vent de component nord, fluixo moderat al Pirineu i a l'Empordà, i aquí i a la resta de Catalunya tindrem un vent normal fins i tot del sud, a migdia, però que no ens enganyin, pel, pel sud que sigui, a continuar el fred, eh? Uh -huh. Doncs res, abrigar-nos. I el cap de setmana, tres quarts del mateix, intervast de núvols els dos dies, i les temperatures, això sí, podrien recuperar-se una miqueta. Doncs uh -huh. ens enfiem perquè l'hivern està aquí al costat i tenim molt poques hores de sol... I, i el fred el tenim aquí, eh, ja, i l'ambient serà fred, tot i pujar una mica les temperatures. Mm. Això sí, absència de precipitacions, igual que la setmana que ve, tot i que altres mapes diuen que podria, a partir de dilluns, arribar núvols, i les temperatures mentalitzen baixes, i possiblement alguna precipitació, però no ens enfiem perquè, de moment, el que pesa més és que farà sol, i eh, les temperatures les recuperarien de nou, una mica, només, eh, tan sols. Molt bé, doncs escolta'm, ràpidament repassem una mica l'estat del mar per la setmana que ve. Cursos de Nàutica.cat patrocina aquest espai. Què, t'agrada el nou separador que t'hem fet o què? I tant, home, i tant. Nostra companya, el Marc Sánchez, que ens ha prestat la seva veu. Sí, sí, una bona veu, eh? Sí, sí, clar que sí. Doncs vinga, va endavant, tu. Doncs a la Costa Braga tindrem tramuntana forta amb cops molt forts al nord del Cap de Creu, afluixant amb el pas de les Hores. A la resta, vos farà de component nord de moderat afluix i de tramuntana agregal. Hi haurà Forta Marol, Cap de Creus, i entre Marajol i Maró la resta de la zona. Uh -huh. Per Costi... al nord. Va, al central? Costa central, de component nord, entre fluix i moderat, el vent que farà, sobretot d'agregar el bufaria. Hi hauria Marajol amb algunes ares de maró. Uh -huh. I anem cap al sud, Terres de l'Ebre i Tarragona? Doncs tindrem vent de component nord i oest, de moderat a fluix, una mica més reforçats al sud del Cap de Salou i al matí. Tant. Doncs molt bé. Marejol, també. Marejol, Marejol. Doncs molt bé, escolta'm. La gent que vulgui sortir a navegar o simplement no a un tom per la platja, ara ja ho sap. Apuntar que el cap de setmana aquesta situació podré millorar gràcies a... que el vent se encalmaria, diguéssim. Uh -huh. Escolta'm, ens veiem la setmana que ve, sí. a veure si fa menys fred ja d'una punyetera vegada, o fa més, no sé què vols que faci ja. Sobretot que plogui cap a les cotes altes de les muntanyes del Pirineu, sí. que tinguem aigüeta per l'hivern i per la primavera, i ja està, que queda tot dit. Molt bé. Vale? Vinga. Molt bé, Xavier, que vagi bé. Igualment. Apa, adeu. I fins aquí el Ràdio Metropol d'aquest dimecres que hem fet possible Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle i qui us parla Albert Segura i que ha comptat amb la participació de Marc Sánchez com a nova incorporació vocal. Recordeu que per contactar-nos disposeu del correu radiometropol.catlunyacomunicació.cat i per tornar a escoltar l'emissió d'avui el web catalunyacomunicació.cat. Avui és un dia assenyalat i és que operen el Jordi. Des d'aquí una forta abraçada i que sàpigues que a la que pugis del quiròfan estarem allà esperant que vega que t'ho mereixes. I un cop enviades les salutacions, us deixem amb una cançó que li agrada molt a ell, al el Jordi, que va ser una molt bona nit. I'm 33, like a little bit faster, like a new holy now I'm the guy named Robby Scott Joe the only time I know You have yes-whole of so all this town Can anybody the weather round Gonna shake, gonna make it, gonna make it good Cause the Rapshot Rockies is a neighborhood ba ba ba ba ba ba-ba-woo, ba woo Yeah, baby now yeah, well, you're sort of all this town Tell them what they do without the around From the rock shop, rockers, it, it's a neighborhood ba ba ba ba ba ba ba ba-ba-whoa Digga-digga-digga-pong! Hey, hey. yeah, baby! Va, va. ¡Uhh! Vale. va. Ah. It, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? batería.